Дякую, що залишаєтесь зі мною. Олег Чорногуз. Книга веселих порад Розділ «Як запрошувати в гості» Запрошують в гості, як відомо, тоді, коли вашому знайомому чи товаришеві щось потрібно. Як тільки подзвонить або зустріне і скаже «Зайшов би якось», так і знайте, йому щось треба від вас. Не може бути, щоб отак ні з того, ні з сього запрошував Запрошують в гості і тоді, коли випадково зустрічаються Саме на таких запросинах ми і зупинимось А чому це ви до нас не заходите? Починають ваші знайомі І тут, не даючи їм відповіді, негайно переходьте в наступ А ви чого? Негарно, слово честі негарно Ніколи не думали? що ви та й так зазнаєтесь. Як переїхали з опішні в Київ, так уже ніби й не земляки. Та стривайте, дайте слово сказати, просить ваш знайомий земляк. Не дам, кажете ви, бо так робити не можна. Хто ж до вас ходитиме, якщо ми самі себе забуваємо? Хто? Я вас земляче питаю. Розумієте? Знову починає він. Розумію, це вже ви Я все розумію А от моя жінка, вона не дасть збрехати Не хоче цього розуміти Чого це чупрони, так і каже До нас не заходять Може чогось образились? За що? На вас ображатись, так це треба свинею бути Цієї неділі неодмінно будемо у вас Ви нікуди часом не збираєтесь? Оце завжди так виходить Починайте здалеку. Ви завжди збираєтесь тоді, коли нас нема. Це ви просто смієтеся з нас, слово честі. Ми ж цієї неділі якраз теж у гості запрошені. Можна було б і не йти, бо якщо між нами кажучи, то це не люди, а... І не хочу цим словом рота паскудити. Але йдемо, бо як між нами, то від цієї людини дещо залежить. По роботі. А жінка в нього, ну справжня мегера Бачили б ви її очі, баухи з орбіт вилазять Справжня жаба-зеленуха, ще й халат зелений носить У цей мент помічаєте, що й у жінки вашого земляка Очі не кращі, починаєте клясти себе в душі І смикнуло це мене за язика Так воно вже в природі ведеться Варто вам про чиїсь зуби чи очі згадати. Як дивитись, у вашого знайомого чи знайомої вони такі самі. Та не розгублітесь, а спокійнісінько, намагаючись говорити в тому, що не кажіть. Так оце йдемо, бо в нього жінка все може. Замовте шкуру мамонта, з-під землі викопає. Потрібне вам оподило макаки? Це для прикладу, не ображайтесь. Завтра принесе свинячі роги їй легше дістати, ніж вам, звичайну, соску в аптеці. Так приходьте, не забувайте. Адресу при цьому називати не обов'язково, навіть коли ви переїхали на нову квартиру на тому тижні. Потисніть руку, мило посміхніться і йдіть. Якщо ж несподівано земляк схаманеться і скаже О, ледь не забув, а де ж ви живете? Не пробуйте, не це вам нічого не дасть. Удайте, що ви дуже здивовані. Ти гля, а я хіба вам не сказав? От голова, і як це я? Півгодини добрих обіли на дрібниці, а про головний забули. Тепер присядьте. Якщо під вами сніг, малюйте схему на снігу. Пісок малюйте на піску. Малюйте і розказуйте, як до вас потрапити. А як нема ні снігу, ні піску, то шукайте клаптик паперу, бо інакше вони до вас не втраплять ні за що на світі. По-перше, виживете, хто знаде. По-друге, туди ніякий транспорт не ходить. По-третє, наймати таксі це дати із себе здерти шкуру. Це при умові, якщо таксист все-таки вас туди повезе. По четверте їхати треба з самого ранку, то до вечора можна й добратись. Приїдете – орієнтуйтесь по калюжі. Це майже поруч із вами. Не калюжа – індійський океан. Узимку не замерзає, влітку не висихає. Після цього починайте клясти міськомунгосп. А заодно поцікавтесь у земляка, чи він випадково не знає, до якого часу це триватиме. Для повного уявлення розкажіть два-три епізоди про калюжу. Можна й такі повірте, не брешу, у тій калюжі вже два епілептики топилися, бас випадково не переслідує ця чорна хвороба. Ну, слава Богу, бо можете захвинутись одразу. Машина, бува, заїде, так ні з трактором вирвуть, а кузов там залишається. А ви хочете таксі брати? Хто вас туди повезе? Та це ще не біда, півбіди, розказуєте ви якомога правдивіше. Обійдете цю калюжу, то одразу беріть очі в руки, під ноги вдивляйтесь. Бо якщо не оглядатиметесь, то скрутите собі в'язи. Дітиська познімалась з люків чи вонні плити, здали на металовом. У нас сусід з тринадцятої квартири впав то вже рік, як ходить зі скрученою вбіг головою. Ніяка медицина виправити не може. Після цього не забудьте нагадати про мікрорайонних псів, що гасають невпорядкованими вулицями, як вовкодави. Всі без намордників, а чужих нюхом чують за кілометр. Але найстрашніше не це. Найстрашніше те, ради чого ви ото сьогодні вибрались у центр – Дістати хімікатів Бо від блещиці тарганів Уже спасу немає Ну, нічим не виводяться Хоч сядь та й плач Чого вже не пробували, І каштани клали І торф Виварювали черепки з лопухами Настоювали тирсу на бурячисі Заливали смолою, оцтом Варили звіробій на нітрогліцерині не кажучи вже про дуст і сірчану кислоту. На день-два наче щезнуть, а тоді звикають, і ніякий дуст не помагає. Вони ще й раді, з'їдають той дуст, аж за вушами лящить. Як їдять, то буває сусідам чути. Та що там багато розбалакувати? Приїжджайте, самі побачите. Не встигнете лягти, але ми не думаємо ночувати. Як це не думаєте? Не думаєте ночувати? А чого? Що немає де спати? Слава Богу, і міськраді маємо трикімнатну квартиру. Та й до нас, як уже їхати, то на два дні не менше. Це ж за містом. Повітря яке. Якби ще не дим із миловарного заводу, та не лата погань, що спиртзавод ставки випускає, то живи і про Крим не думай. Переночуєте неодмінно Та й заодно пересвідчитись, як ми живемо А то, що подумаєте, наче вигадуємо, бо знащо Побачите, як тільки вимкнеш світло А прусаки, наче оленя чи стадо По вас гасають, аж груди вгинаються Рота й носа затуляємо марвою Ви часом не з роздявленим ротом спите? Не знаю, ніколи не бачив Ну це не доведи Господь. Так ви приїжджайте, побачите, як ми влаштувались. Дітей не беріть, онуків теж, адже жалко їх мучити. Їхатимете, то в центрі сідайте спочатку на трамвай, на 15-й номер, потім на тиличці на 8-й пересядете, а тоді злізати й пішки. Три кілометра, більше не буде. А як через кар'єр то й того менше. При вході напис «Вхід заборонено». Але ви на те не звертайте уваги і діть. Правда, якщо на вишці червоний прапорець, то краще обійти. Бо як бабахне, то каміння аж за шлагбаум летить. Камунюки бувають кілограм по вісім. Кабіну автомашини пробиває, як фанерну коробку з-під зефіру. Усі ці деталі у вашій розповіді обов'язкові. Для ваших гостей нічого не повинно бути несподіванкою. В іншому випадку почнуть переживання. Щоправда, ваш земляк, можливо, і не дасть вам висловитись до кінця. Несподівано переб'є і скаже. Та ви вже не турбуйтесь. Усе це не страшно. Ми до такого звикли. У нашому мікрорайоні не ліпше. А дорога і пси нас не лякають. У нас зять... Тракторист, так ми до вас у неділю, якщо не гусеничною поїдемо, то на бульдозері. Обов'язково. Після цього потисніть землякові руку і гляньте на себе в дзеркало. Якщо у вас обличчя пожовтіє, а може ще й криється червоними плямами, вважайте, що все гаразд. Приятель приїде. Можете не переживати. Розділ «Як поводитися з товаришем» якого несподівано звільнили з посади. Дехто, мабуть, скаже – ніяк, а даремно. Звертати увагу неодмінно треба. Може, не обов'язково з ним так вітатись, як ви вітались до цього. Не слід, скажімо, перебігати вулицю, щоб персонально нахиливши голову, чи зігнувшись до поперека, ялейним голосом промовити «Доброго дня вам, Петре Семеновичу!» Як ви почуваєтесь, як печінка? Чи перестало канудити? Принижувати свою гідність не варто, але не можна впадати і в іншу крайність. Помітивши колишнього начальника, що йде вам назустріч, не вдавайте, що вас тепер більше цікавлять вітрини крамниць, ніж його печінка. Він може теж удати, що не помітив вас і пройти далі, а може й несподівано зупинитись і сказати «Що це ви, Семене Петровичу, вітрини вивчаєте? збираєтесь щось купувати?» Ви безумовно відчули, скільки є хитства та іронії в цих запитаннях. Чи варто відповідати тим самим? Ні в якому разі. І ось чому. Поясню з власного досвіду. Був колись і я керівним товаришем яким саме, то, певен, не має особливого значення. Головне, що був. Щоб уже дуже великим, то ні. Але, як кажуть, не остання шишка на сосні. Був у мене один знайомий. За професією – скаржник. Усе скарги писав і мені приносив для вжиття заходів. Людина була, скажу я вам, хоч до ракової пухлини клади. розсмокче. Чемний, вічливий, сором'язливий Інколи отак дивишся на нього А він несподівано пожавтіє Потім переведеш очі на його руки Наліється кіноварю Зніяковієш і сам опустиш очі Підведеш, знову глянеш на нього А він уже перед тобою Кольору столового буряка Зупиниш погляд на його носі Набирає кольору хакі Одне слово – милішого створіння в житті своєму не зустрічав. Так минуло з півроку. Я вивчив усю гаму його кольорів. Здавалося, у природі не існує такого відтінку, якого б не набирав Шумайда. Це його прізвище. Якось Шумайда приніс до нас у відділ чергову скаргу про те, що в районі Вінницьких вишеньок Досі немає громадської туалетної, а від цього, мовляв, дерева в'януть. Мене якраз не було, а скарги він персонально вручав тільки найстаршому. «Де Петро Семенович?» – запитав Шумайда. «А він більше не працює», – відповів мій заступник. «Не знаю, якими тоді барвами заграло обличчя Шумайди, але коли він вискочив із кабінету і ледь не збив мене з ніг на сходах, у нього...» Був вигляд гранітної скелі. Шумайда пройшов повз мене, як проходять військові крейсери повз буйок, що зірвався з якоря. Наступного дня я запримітив Шумайду на майдані Поповича, біля газетного кіоска. Це було його улюблене місце. Тут ми з ним часто зустрічались. І я знав, що варто мені з'явитися на горизонті, як Шумайда – Мене досі таке враження, що він міг би легко мене помітити через бетоновану стіну. Вискакував із-за кіоска і, знімаючи картуза, біг мені назустріч. Цього разу Шумайда наче осліп. «Що з ним?» – подумав я. Невже не розглянули останньої скарги Шумайди про те, що на п'ятничанах собаки ходять без намордників, у той час – як у Калинівці зареєстровано пса, що сказився. Я вирішив підійти до Шумайди сам. Але яким було моє здивування, коли Шумайда, накульгуючи, почав набирати швидкість кур'єрського поїзда? Доганяти я його, звісно, не став. З того часу минув тиждень. Я переїжджав жити до Києва. Забіг на базар у районі Каліччя, щоб купити кілограм другий яблук. Раптом, наче з-під прилавка, вискочив Шумайда. «Петре Семеновичу, дорогий!» Я глянув на нього. Він покрився ніжно-оксамитовим тоном осінніх незабудок. «Ай-яй-яй!» – протяг він. «Такого від вас ніколи не читав. Ніколи не думав, що ви станете таким!» Я ще раз глянув на Шумайду. Обличчя його набрало кольору Осіннього листя з бурячковими проживками Чому ж ви не признаєтесь, що переїжджаєте до Києва? Тепер на таких як Шумайда ви й дивитись не хочете Я подивився Шумайда покрився безкольоровим лаком Продавець подав мені яблука Обличчя Шумайди заграло бронзою Яблука я загорнув у білий папір Шумайда став як крейда Ми попрощались. Я шумайді нічого не відповів. Він став як попіл. Такого кольору в шумайді я ніколи не помічав. Оце і все. Тепер висновок. Перед тим, як надумав вивчати вітрини при зустрічі з колишнім керівним товаришем, не забудь ці слова прошу дати крупним шрифтом. Не забудь поцікавитись, чи Петра Семеновича не звільнили часом для того, щоб підвищити поцікався, а тоді вже сміливо обходь його хоч десятою дорогою. Розділ «Як дізнатися, ким стане ваша дитина і як її виховувати». Видатні вчені стверджують, що на кожну дитину неодмінно має щось впливати. Від цих впливів і залежить її майбутнє. Тому батьки, які знають секрети впливу, вже зараз упевнено заявляють, Ох, у мене й урвитель росте! Або Це не інакше, як Леонід Джабутинський Чи Іван Піддубний буде? Або Погляньте, який космонавт вигнався! Або Мій якщо не стане пожежником То неодмінно буде Шопеном А як ви? Чи можете ви так упевнено сказати вже сьогодні Що ваш Юрасик Стане булочником чи експедитором маслозаводу? Гадаю, ні. Саме тому я взявся за перо, щоб ви вже тепер могли визначити, ким буде ваша дитина, коли виросте, і як її для цього слід виховувати. З біографій великих людей ми знаємо, як на майбутніх поетів, ліриків, скажімо, впливають кучеряві верби, на гумористів – горобині гнізда, на майбутніх музик – композитори, диригенти, скрипалі, бандуристи, скрикотання сорок і поскріпування незмащених коліс воза. На співаків переважно впливають вечерниці та кумкання жаб на озерах. Зовсім під інший вплив потрапляють майбутні міністри та кербуди. Якщо перші захоплюються висмикуванням пір'я в домашній птиці, гусей, індийків та качок, то другі вибивають шипки чи смикають стріху. Майбутні ревізори та фінансисти цікавляться здебільшого чужими садками та колгоспними баштанами. Агенти Держстраху, як правило, стріляють з рогатки по горобцях та із самопалів по гавах. Майбутні пожежники полюбляють сірники і розводять багаття за хлівом чи хатою. Пропагандисти – Лектори злизують із кислого молока сметану. Голови різні, випасають кіз, свиней та велику рогату худобу. полководці віддають перевагу коням і терпіти не можуть козячого молока. Художники-абстракціоністи спеціалізуються на викараденні бовтунів, приймаючи їх за справжні яйця, а не курячу бутафорію. Анонімники і навуходоносори Починають із написів у туалетних, на парканах, на стінах будинків і кінчають псевдонімом Всюдисуще око». У цьому відношенні особливо скривджені міські діти. У них ні скрипучих возів, ні бантин, ні кочерявих верб, ні баштанів, ні домашні птиці. Тому з них переважно і виходять посередині журналісти, фармацевти, адміністратори муздрам театрів, майстри інтпошиву, дамські кравці та працівники хімчистки. Це, звичайно, жорстока несправедливість, хоч у нас усі професії потрібні і почесні. Але вся біда і нещастя міських дітей у тому, що в містах дуже багато міліції та різних спецмашин. Саме, мабуть, тому міські батьки Лякають своїх дітей міліціонерами чи машиною, яка підмітає щіткою вулиці, чи загрібає лапами сніг Не будеш їсти – міліціонерові віддам Гамай кашку, а то машина згамає. Бач, яка вона ротата – усе жре. Цього ви не помітите в сільських батьків Тут переважно практикується солдатський пасок періоду першої вітчизняної війни або батьків очкур від штанів. Певно, саме звідси пішло оте прислів'я. За одного битого двох небитих дають. Отож, як виховувати сільську дитину, ми вже знаємо. Варто лише повторюю, вибрати для неї відповідну професію і почати прищеплювати її любов чи до верб кучерявих, чи то дупел із гніздами, залежно від того, яку професію ви обрали – для свого нащадка. А як же бути з міською дитиною? Чи є в неї ті об'єкти впливу, вражень, які має сільська дитина? Безперечно є, і не менше. Єдиний недолік – міська сфера впливу на дитячу душу недостатньо вивчена та описана в нашій літературі. Тому важко стверджувати, що хлопчик, який смикає дівчинку за кіски – Буде неодмінно дамським перукарем Минає півтора десятка років Дивись, а з нього виростає офіціант привокзального ресторану Чи майстер фотоательє Отже, міські сфери впливу на формування дитячої душі вивчені Або поверхово, або зовсім не вивчені А в наш час, як відомо, батьки не мають часу займатися вихованням дітей Робота Громадські доручення, готування обідів, відвідування гастрономів тощо. Дивись, роки пробігли, на тахті лежить якийсь патвань, у зубах сигарета, у руках гітара, туфлі на босу ногу, баки з вусиками зрослися. Він щось побренькує і питає: А що, пахан не опознав, я твой син наша? Тому моє завдання полегшити ваші страждання і безкорисливо допомогти вам. Для міської дитини найвпливовіший об'єкт – це міліціонер. Перед початком виховання дитині слід продемонструвати, що собою являє міліціонер. Покажіть їй будь-якого міліціонера, регулювальника, автоінспектора чи слідчого карного розшуку. Для дитини все одно – дитині аби форма. Зміст її не цікавить, а після цього зранку до вечора кажіть «Не будеш слухатись, міліціонерові віддам». Після цих слів дитина сама уявить міліціонера. Якщо цей метод вести за систему, то я певен, результати не забаряться. Дитина й увісні проситиме у вас манної каші і багатиме крізь сльози, що не плакатиме, Аби лишень її не віддали міліціонерові. З таких дітей виростають ілюзіоністи цирку. Це перший і дуже ефективний засіб виховання. Є й інші. Наприклад, куток. Не слухатимеш, поставлю в куток. Спецмашини. Приклад уже наводив. Тьотя. От лише не перестань, так негайно віддам тебе оцій тьоті. Подивись, яка вона зла. «Зоопарк! Не слухатимеш! Відведу в зоопарк і посаджу тебе до крокодила!» Можна посадити й до тигра, лева, пантери, вовка, шакала і гіпопотама, але не до бегемота, бо слово гіпопотам дитина переважно чомусь боїться, а от слово «бегемот» у неї такого страху не викликає. Не викликає в неї страху і слон, чи поні. З симпатією дитина дивиться на зебр і окремих птахів. Але це інша тема. Нас же зараз цікавлять сфери чи окремі фактори впливу на душу міського хлопчика чи дівчинки. Як бачимо, в дитини міста цих факторів не менше, ніж у дитини села. Додайте до цього спалахи трамвайних чи тролейбусних дух на вечірньому тлі неба. Діти, які захоплюються цими спалахами, згодом стають освітлювачами в місцевих театрах, демонстрації, святкові, декорації. Діти, на яких впливають декорації, стають переважно декораторами. Недільні марші в парках культури і відпочинку. Діти стають філософами. І нарешті морозиво за 9 копійок без родзинок. Діти стоять продавцями м'ясного ряду, і все життя зневажають ставлення до молочників. Далі так звані штучно-допоміжні фактори чи примусові. Дітей здають у дитячі ясла і примушують відвідувати групу з викладанням англійської чи французької мови, хоча вони ще своєї не знають. Полігло там, як правило, такі діти не стають. Із іноземної завжди мають переекзамування на осінь. Хореографічні гуртки. З цих дітей переважно виростають телеграфісти і водії таксі. Музичні школи, по закінченні яких хлопчики негайно хочуть стати штурманами далекого плавання. А дівчатка продавати ескімо. І останнє. Дядя. Дядя не обов'язково повинен бути вашим родичем. Дятя взагалі може бути навіть незнайомий Цей метод добре діє в поїзді, трамваї, парку, сквері А також у будинках відпочинку, санаторіях та пляжах, морських, річкових Метод цікавий і надзвичайно оригінальний Як же користуватися цим методом? Якщо ваша дитина несподівано заплакала ви їй негайно показуєте дядю і кажіть «Он, бачиш того дядю?» Дитина насторожується і замовкає Якусь мить дивиться, кудись спрямовано ваш вказівний палець Там сидить на лавочці, якщо це сквер чи парк Або лежить, якщо це пляж У шезлонзі молодий і симпатичний дядя Літ тридцяти Дитина разом із вами не спускає з того дяді очей Потім ви питаєте в дитини, чи вона знає, що цей симпатичний дядя може зробити з нею, якщо вона не слухатиме маму. Дитина не може здогадатися і раптом знову починає схлипувати, щоб нарешті дізнатися, що з нею зробить о той дядя. Якщо ця допитливість проявляється, то це безумовно свідчить про те, що ваша дитина в майбутньому стане геологом. Або головою дитиса Афу. Він тебе забере з собою, таємниче відповідає мама. Дитина підносить кулачки до очей. Кине в мішок, провадите ви. Дитина починає кулачками терти очі. Мішок зав'яже дротом, прив'яже камінь і викине в море. Дитина заходиться плачем. Перестань, бо якщо тебе акули не з'їдять, то цей дядя сам тебе з'їсть Дитина ридма ридає Цей дядя всіх таких плаксивих діток їсть Бачиш, дядя приготувався до стрибка Подивись, які в дяді руки Дядя ніяковіє Намагається осміхнутися Бачиш, які в дяді зуби Оцими зубами він робить з дітками Ам-ам Дядя затуляє рота і кидає на вас погляд сповнений страждань А подивись, які в дяді очі Вночі вони в нього світяться Як усича Дядя підводиться От бачиш, дядя вже йде Ану перестань негайно Дядя щось намагається сказати Чуєш? Дядя гарчить, як вовк Зараз дядя буде тебе їсти Дядя раптом повертається і біжить От бачиш, дядя злякався Дядю злякала твоя мама Твоя мама сміливіша за дядю Я тебе не дам йому з'їсти Цих прикладів гадаю достатньо Всі вони впливають на душу дитини Неслабкіше, якщо не сильніше Ніж батьків очкур Це в селі Чи імпортний пасок Від ковбойських джинсів Це в місті Одне погано Міські дяті та міліціонери наступного дня обігають вас десятою дорогою, а ваша дитина, помітивши цей маневр, починає так верещати, що дивишся на неї, слухаєш і думаєш. З оцього, якщо не виросте новий режисер для Вінницького муздрамтеатру, то футбольний коментатор для українського радіо – неодмінно. поскрипто. Якщо ви ще згадані професії вас не задовольняють, і ви хочете, щоб ваша дитина в майбутньому стала Кондратюком чи Корольовим, Данилом Заболотним чи Лесою Українкою, Іваном Козловським чи Марком Вовчком, Остроградським чи Амбодиком Максимовичем, то в цьому разі раджу негайно переїхати до села, бо генії, як сказав поет, народжуються в селі, а помирають у Парижі. Цю ж думку підтверджує більшість книг, які виходять у серіях «Життя славетних». Там, до речі, докладно описано, як із дитини виростав той чи інший геній, і що на нього найбільше впливало. Розділ «Як набути слави інтелектуала». Ми так нині звикли до інтелектуалів, що перестали дивуватись і захоплюватися ними – Мабуть, тому й сприймаємо їх як належне, як щось звичайне, буденне. А тим часом бути сучасним інтелектуалом не так вже й легко. Хоча деякі товариші запевняють, що інтелектуалом може бути будь-хто, маючи густу бороду, а також вре, уре або ще краще урес. Я знаю багатьох, які передплачують вокруг світа, всесвіт, іностранну літературу, знання та праця. У декого є навіть «Людина і світ», альбоми з репродукціями Рембранта, Ван Гога, Пікасо і картини Тетяни Голембієвської. Інші мають збірки поезій від Гарсія Лорки до Олекси Ющенка. Але, наскільки мені відомо, ніхто з них інтелектуалом не став. Отже, в цій справі мало мати в своїй бібліотеці Ернеста Хемінгуея, Уільяма Фолкнера, Джона Аудайка, Сомерсета Моема, Агату Крісті чи Юру Ячейкіна. Треба до цього ще й мати природний хист. Бо інакше, навіть при наявності передплатної періодики і путівників по містах світу, починаючи від Абакана і кінчаючи кривим рогом, все одно з вас інтелектуала не вийде. У наш час не заживеш слави інтелектуала, якщо навіть прочитаєш мемуари Михайла Рудницького чи промову Юлія Цезаря перед битвою з галами. Щоб уславитись інтелектуалом, треба вміти близько оперувати набутим фактам. Вміти подати свої знання так, щоб ніхто не сумнівався, чи ви дилетант, чи зарозумілий схоласт. Щоб уславитись інтелектуалом, Треба набути такого зовнішнього вигляду, щоб кожен глянув на вас і безпомилково сказав «Стопроцентний інтелектуал, після цього ви повинні глянути і на нього, але так, щоб він відразу відчув вашу інтелектуальну перевагу, а сам собі здався нікчемним суб'єктом із претензіями провінціала». Це одна з найперших ваших вимог. Друга вимога – Розмовляти будь-про що, на будь-яку тему неохоче. Байдуже. Так ніби між іншим. Подеколи, цитуючи то спінозу, то лукіно Вісконті, але ні в якому разі не посилаючись на свого вітчизняного мислителя, якщо він навіть такого рівня, як Григорій Сковорода. По-перше, посилаючись на свого, ви одразу в очах присутніх Зі справжнього інтелектуала опуститись до рівня звичайного балабона, а згодом перетворитись на вузькочолого бовдура. По-друге, хтось із присутніх може кинути вам у вічі. Цих слів у сковороди нема. Спробуйте йому заперечити. А він зануда. Візьме й полізе до стелажа з філософа-демократа. І тоді... При всій отій публіці витовчай вас, як шкідливого кота, що нашкодив. Вам це потрібно. Інша річ – мислитель чи діяч закордонний. Гегель, Бісмарк, Наполеон, Бернард Чоу чи комісар Мегре. Коли хтось і кине вам оту зневажливу фразу «Такого в Бісмарка нема» або «Щось я такого в Наполеона Бонапарта не стрічав», не відчаюйтесь. Пам'ятайте, наступ – найкраща оборона. Удар супротивника негайно переруйте своїм ударом. Воно й зрозуміло. А де ви могли зустрічати в Наполеона, коли це фраза з його неопублікованих листів з острова Єлени до тітоньки Жорж сан сіка Ці листи ви читали? Хай спробує нахаба підтвердити, чи ще хоч раз за вечір розявити свого з чорним піднебінням рота. Тепер беріть бика за роги і виробляйте з ним, що хочете. Цитуйте Мюссе і Дугласа Скотта, Федеріко Феліні і Люця Бенюела, розповідайте про життя Джоан Баес і Моніки Вітті, Джона Гоусуорсі. Орсі. Далі зупиніться на кінозірках, починаючи від Айседори Дункан, Олів'ї Коу і кінчаючи Марлон Бардо, не варто чіпати Софі Лорен. Бріджит Бардо – це пройдений етап, може хтось кинути репліку. А от нехай спробує муркнути щось, коли ви почнете розповідати про творчий шлях Ванеса грайва чи, скажімо, біографію Акіра Курасави. Можете зачепити біографію Пеле, Джона Беста чи Джаїча. Футболісти – це теж модно. Головне – деталізуйте. Розповідайте так, ніби з кожним, про кого йде мова, ви виросли чи сиділи разом на задній парті і задачки в нього списували. Коли Айсебіо вперше побачив справжній футбольний м'яч, деталізуєте ви. Він заридав, як дитя. Його весь Гарлем заспокоював. І тут же поясніть. Гарлем – це не те саме, що гарем, товариші. Гарлем – це означає негритянський квартал. Якщо помітите в когось нахабно іронічну посмішку, не звертайте уваги на дрібниці. Можливо, хтось із присутніх несподівано ляпне. А згадайте нашого, Анатолія Бишовця, коли його запросили в Австрії на телестудію. Негайно зробіть такий вираз обличчя, ніби ви хотіли випити свіже яйце, а там виявилося невилуплене курча. Ні не оперуйте своїми. Повторюю, це одна із найголовніших вимог. Не збивайтесь на лесі українки. Не посилайтесь на Драгоманова чи на Івана Труша. На вас одразу махнуть рукою і ніколи не визнають за вами право носити горде ім'я інтелектуала. Якщо ви надумали здивувати присутніх своїми знаннями з історії, то не надумуйтесь розповісти їм про те, що Києво-Могилянська академія свого часу була центром освіти всього славянства, а донька Ярослава Мудрого, Анна, вийшла заміж за короля Франції. Це, як вам скажуть, Типово не те. Інша справа – Людовік XIV. Його жорстокість і дивацтво. Або хитрий і увесливий кардинал Рішельєр, Версальський замок, Єлісейські поля, Лувр. Що ви там ще знаєте? Ельзас і Лотарангію? Цього досить. Можете перейти на Рим, чи вернутися назад у Париж і проїхатись по Сені про її береги розповідайте з таким захватом, ніби там проминуло ваше дитинство. Але ні в якому разі в своїх розповідях не вдавайтесь до аналогій, скажімо таких. Ну, сена, точнісінько як наша сневода, якщо хтось був на Вінничині. Вважайте, що всі ваші претензії на пост інтелектуала ви самі розтоптали власним чоботом. Застерігаю вас, від таких паралелей Якщо випадково, а може і навпаки Вас запитають, що ви тепер читаєте Не ляпніть з Та чогось потягло на новели Стефаника Або вирішив перечитати Гоголя Вас принижуть і спопилять здивовані очі Відповідь у цьому випадку єдина П'єра Дебюше і Агату Крісті Можете назвати Фрідріха чи поляжана, але ні в якому разі Григорія Четюнника. Після цього теж, так ніби між іншим, додайте. До речі, ви знаєте, як працює Агата Крісті? І не чекаючи відповіді, провадьте далі. Вона голяка залазить у ванну. По ліву руку кладе в череп неандертальця яблука, звичайно ж не Симиренка, у бере ручку і пише «Пером Страуса». Може трапитись, що хтось із присутніх теж захоче здивувати товариство. Ну, приміром, розповість про останнього отамана Січі Запорізької, Каунишевського, який просидів у ямі до 113 років і відмовився від волі, коли дізнався, що Січі вже нема. Або скаже «А ти знаєш?» як працював Степан Руданський, коли батько відмовився йому допомагати, бо той писав мужицькою мовою. Співбосідник може не продовжувати. Покажіть зневажливу міну шимпанзе і нехай він замовкне зі своїм Руданським, бо Руданський – це не епоха, як і Тетяна Ларіна зі своїм Онегіним. Вони для вас учорашній вчорашній день, як і Тарас Бульба – з мертвими душами і соромитись цього нічого. Тому, обклавшись до Сейерс, не кліпаючи віями, питайте. Поглянь, будь ласка, у словник, як правильно писати? Фонікуер чи фанікуер? Якщо вам несподівано кинуть у вічі. Жоржа Сіменона читаєш, знаєш, що їсть Уїде фонес, і питаєш, як писати. Так от знай, що ні фа Ініфо, афу, фу ні ку -лер. Не звертайте уваги на невихованих невігласів. Хіба їм зрозуміти глибину вашої інтелектуальної душі? Хіба їм охопити діапазон ваших знань? Та ніколи, якщо вони досі захоплюються героями нашого часу і читають і мертвим, і живим, і ненародженим. Розділ, як поводитися в черзі. Гадаєте, якщо будете стояти мовчки в черзі, то швидший час в мене, нічого подібного. В якій би ви в черзі не стояли, потрібно говорити. Бо тут ви не тільки поширюєте чутки про обмін валюти чи про те, що всю зубну пасту розкупили. Тут ви і збагачуєтесь, черпаєте найправдивішу інформацію якої в газетах не знайдеш так про що ж говорити в черзі якщо ви стоїте в черзі по мандарини то можете в товариша чи товаришки які стоять попереду вас запитати скажіть це правда що тепер цитрусові посипають дустом якщо товариш на ваше питання щось буркне то вважайте що він не розчув запитайте його чи не знайомий він із директором гастронома Потім поцікавтесь Скільки товариш братиме? Якщо 2 кілограми То навіщо? І чи не забагато це? Цікаво Хто у вас так любить мандарини? І де ви їх зберігаєте? Якщо відповість, що в холодильнику То запитайте, якої в нього марки той холодильник І чи не вийшов йому гарантійний срок? Також Можете розпитати про членів сім'ї Поцікавтесь, якого вони віку Якщо одержите вичерпні відповіді Запитайте, де ваш співбесідник живе Можливо, зовсім в іншому районі То чого ж тоді тут стоїть в черзі Якщо скаже, що поруч із магазином працює Не вірте йому Може статися, що співбесідник чи співбесідниця Несподівано виявить бажання помінятися з вами місцями і пропустить вас уперед Поміняйтесь А можуть плюнути й піти геть із черги Не звертайте уваги Хіба тепер мало істериків веждається по наших магазинах? Отже, в черзі можна говорити про все Вам ніхто заборонити не може Стоїте ви в черзі по апельсини Поцікавтеся Звідки вони? З Марокко чи з Грузії? Якщо з Грузії, то чому такі ж гіркі, як і з Марокко? Якщо ви в черзі по-югославській чи бельгійській кофточки, то запитайте, чи їхні розміри відповідають нашим? Якщо не збігаються, то ви можете навіть розсердитись і сказати, що пора вже підігнати всі ці імпортні розміри під наші а то тільки путанина від цього. Вас підтримають. Теж саме питайте і в черзі почеські туфельки і французькі чобітки. Зовсім інші запитання постають коло залізничних каз і каз аерофлоту. Коло залізничних каз повинно турбувати, чи вистачить вам квитків. У голос поцікавтесь, хто має право брати без черги, а кому дозволяється по броні. Чому беруть за швидкість та яка різниця між м'яким купе і звичайним? Чи не запізнюється бува потяг? Потім уже питайте про ресторани і буфети. Чи є в цьому поїзді ресторан і як там готують? Які дорожні націнки і з чим це пов'язано, що ніде нема в ресторанах крабів? Якщо після цього майбутній пасажир не втече з черги, атакуйте далі. Чи багато одержують провідники? Ви випадково не працювали провідником? Якщо товариш працював, то запитайте, чому кинув? Невже так мало платять? А як цікаво машиністам? Якщо після цього питання той товариш не пошле вас до машиніста, то запитайте, який квиток думає брати він, а який радить узяти вам. Інша справа – Каси аерофлоту. Тут завжди черги жвавіші, житєрадісніші. Основні теми розмов пов'язані з погодою льотна вона чи ні? Якщо в черзі й про це не гомонять, то раджу негайно нав'язати розмову. А щоб до неї прилучились усі одразу, і навіть той, хто вже просунув голову у віконце каси. Запитайте Як ви гадаєте? А навіщо на авіаквитках пишуть наші прізвища? Ніде ж цього не роблять. А якщо літак розіб'ється, а від вас не залишиться й шматка, то як ви думаєте, вдасться встановити вашу особу? Справді, як? Для цього й пишеться у квиточку ваше прізвище. Дякуючи йому, негайно повідомлять вашу вдову про авіакатастрофу. І про те, що у цю мить слід перебити співбесідника і кинути йому ще одне питання, якщо він такий розумний. А скажіть, у нас хіба катастрофи бувають? Коли всі замовкнуть, то поінтересуйтесь, на яких літаках найбезпечніше літати. На анах беріть на ан, на ілах беріть на іл, якщо на ту – беріть на ту. Якщо ж нема квитка вашого улюбленого конструктора, то мчіть негайно на вокзал залізничний і їдьте потягом. Все ж у потязі, якщо їхатиме в останньому вагоні, від паровоза є якісь шанси вижити. Одне погано – на залізничних квитках не вказують прізвищ, а втім самі вирішуйте, я тільки скажу. Колись я знав одного товариша. Він дуже боявся літати в літаку. Завжди на поїзд їздив. Так от, зовсім недавно в той поїзд, у якому їхав мій знайомий, врізався літак. Ви, мабуть, про цей випадок чули? В усіх чергах розповідають. Розділ «Як приборкати сусіда». Прочитавши цей заголовок, читач у якого квартира зі спільною кухнею, коридором, ванною, песимістично сам себе запитає. Хіба ж це можливо? Можливо. Хочете знати, як це зробити? То негайно озброїтесь олівцем і занотовити собі усю пораду. Бо це питання таки хвилює вас. Справді ж бо, як приборкати того ненависного вам сусіда? Мишей дохлих в його варево ви вже кидали. Прусаків у своїй кімнаті розводили і в його кімнату підпускали. Заводили здоровенних псів. Ніщо не допомогло. Воно й зрозуміло. Пес, як і дохлі миші. І ті, що літають, і ті, що бігають. Вашого сусіда вже не дивують. У нього виробився імунітет. Цим його не візьмеш а тим більше з квартири не виженеш. По-перше, де ви тепер дістанете доброго пса? А по-друге, якщо дістанете, то де гарантія, що рівно через тиждень сусід його не вгостить? Ні, не голкою і не миш'яком, а цияністим карієм. Тепер усе робиться на вищому рівні. І по-третє, плакатиме чималенька сума грошей, Затрачена на того сеттера чи фокстер'єра. Отож, якщо ви поставили собі за мету приборкати сусіда, запросіть до себе в гості знайомого. Пам'ятайте, клин вибивають клином. Запам'ятали? Тепер занотовуйте, що вимагається від вашого гостя. Перш за все, гість зобов'язаний мати належну зовнішність. А саме, Відвисву нижню щелепу, як ворангутанга, і перекошений ніс, як у мишки япончика. Словом, щоб була така пика, що кожен, хто б на нього не глянув, сказав, як пить дать, говоріз. Знайдете такого типчика, вважайте спокій забезпечено. Ви повний господар на кухні, в коридорі, у ванній сусід стане тихше води, нижче трави і в патрони вкручуватиме постійно свої лампочки. Бо самі скажіть, кому приємно зустрічатися з таким мордоворотом один на один, та ще й у темряві. Це перше. Друге. Ви повинні свого гостя одягти в піжаму, бажану смугасту. Третє. Озброїти ножем, Не кухонним а тим, що на пружині. Квацує і вистрілює. Четверте. Заборонити вступати з сусідом в будь-які контакти. Вітатись, вести розмови, просити дозволу зайти у ванну. П'яте. Випускати гостя з кімнати саме в той момент, коли зі своєї кімнати виходить сусід. При зустрічі хай дивиться з-під і під самим носом, несподівано, вистрілює ножем. Ефект потрясаючий. Нехай після цього сусід спробує підсунути вашому гостю голку чи шматок хліба з мишяком, а вам у каструлю опустити виводок сірих мишей. Але це ще не все. Є пункт і шостий. Чи не найголовніший? Без нього ви нічого не виграєте. Через день-два – Необхідно вам самому зайти до сусіда і побідкатися. «Що мені бідному тепер робити?» «А що?» – поцікавиться сусід. «Так от братий з тюрми втік, 15 років за вбивство дали, а він узяв і втік. Тепер у мене переховуватись збирається. Каже, заявиш у міліцію, то тебе кокну і разом із тобою твого сусіда». Мене зрозуміло за те, що я брат його, але скажіть, вас за що? Сусід зниже плечима. То, що і є, аби хоч вас не зачіпав, за себе я не боюся. А от як вас ні за понюх табака заріже, то я тоді не переживу. Каже, мені вже все одно. Заявиш у міліцію, то одразу обох. Мені, каже, слідством займатись ніколи. Я не слідчий, що буде розбиратись, хто із вас той донос писав, чи ти, чи він. Він – це значить ви. Після цього попросіть вибачення і залиште сусіда в спокої. Тепер вважайте, що сусід приборканий остаточно. Віднині він вам не колотиме очей, що ви після себе не помили ванну. Сам помиє, замете коридор, почистить комфорки, від збіглого супу чи вермішелі. Перед тим, як зайти до туалету, поцікавиться, чи не бажаєте перші завітати ви. Щоранку бажатиме вам міцного здоров'ячка, цікавитиметься, як спалось вам і вашому братові. Про анонімку, поліцію і не думайте, не напише. А як напише, то що? Прийде уповноважений, поцікавиться, хто живе, познайомити міліціонера з товаришем, мовляв, ваш гість. А щодо вбивства і втечі з тюрми, то чого тільки той дурний сусід не видумає? І треба ж таке вигадати на чесних людей. Товаришу міліціонере а скажіть, будьте добрі, чи не можна оцього сусіда за наклеп упекти на пару годочків, бо спасу від нього вже нема? Бачите, до чого додумався чоловік? Дивись, може, клюне, одне слово за роботу. Жаль тільки, що в наш інтелектуальний час такого неандертальця підшукати важко. Розділ «Як завоювати серце керівника». На це простісіньке запитання відповість, мабуть, кожен. Бо кожен знає, що це робиться дуже легко. Для цього тільки назавжди слід відкинути думку – а що про тебе подумають товариші. Але ви належите не до таких людей. Вам не байдуже, що про вас подумають товариші. Вам хочеться, щоб про вас думали тільки добре і ваші співробітники, і сам Петро Семенович. Чи можливо в цьому випадку завоювати серце свого керівника? Абсолютно можливо, якщо віднині за інструкцію свого життя ви візьмете ось цю, чи розсердну пораду. Користуючись моєю порадою, запам'ятайте, вам не доведеться ніколи брати на озброєння старі атрибути примітивного лайкузи, цілувати ручку дружині Петра Семеновича, виносити із заболочених озер по собачому в зубах чирок чи крижнів, випивати рештки спиртного, якщо Петро Семенович не в формі, чи гасати з мікроінфарктом по засніженому полю І виганяти на Петра Семеновича хвостатих та косооких? Усе це зайве За моєю порадою, ви повинні тільки критикувати свого начальника Критикувати в очі Критикувати на зборах під час нарад І навіть у нього вдома, всі в майному колі Критикувати суворо й жорстоко Кому це не імпонує? Тільки після такої критики вами захоплюватиметься і Петро Семенович, і ваші співробітники. Захоплюватимуться і заздритимуть, а в душі навіть почнуть мріяти про той день, коли хтось із них перейме хоч одну соту з того, що вмієте ви. А добитися цього не так уже й важко. Головне до кінця простудіювати мою пораду. Подаю кілька блискучих прикладів, узятих із життя. Приклад перший. Дорогі товариші, на сьогоднішніх зборах я повинен заявити з усією серйозністю. Нехай присутній тут Петро Семенович ображається, вліпить мені догану, зрештою звільнить з роботи. Він наш начальник, і не мені вчити його, що зі мною чинити? Але критикувати його я маю право. Тут він мені рота не затулить, навіть якби й хотів, бо ми більше терпіти не можемо. Колектив обурюється. Колектив здивований. Як ви так можете, Петра Семеновичу? Ми вас питаємо. Як ви так можете? Жити в такому колективі і бути таким егоїстом? Ви? «Егоїст і консерватор! Мені стає боляче, коли я бачу, як на наших очах ви черствієте. До нас на завод щодня прибуває молодь. Що ж робить Петро Семенович? Думаєте, він, як великий спеціаліст, новатор виробництва, передає цій молоді свої величезні, всебічне глибокі знання і досвід? Нічого подібного». Він соромиться. Він, бачите, соромиться передавати свій багатющий досвід молоді, бо вважає себе молодосвідченим учителем. Скромність – це чудово. Але вона потрібна не тут. І хай віднині він мене стане ненавидіти, не подивиться і в той бік, де я стою. Але нехай знає. Ми сьогодні це питання вирішимо за нього». Нам колективу краще знати, гідний він учитель молоді чи ні. Ми всі зросли, дякуючи Петру Семеновичу, і не боїмося заявити. Дозвольте нам розпоряджатися вашими знаннями. Ми не допустимо, щоб усе те прекрасне, що набули ви, належало тільки вам. як кінчив, товариші. Приклад другий. Не знаю, як ви, дорогі товариші, Таке звернення обов'язкове. Ви ж завоюєте не тільки серце керівника, а й серця своїх товаришів по роботі. Але я не можу більше мовчати. Біль розтинає мої груди. І я скажу, скажу від себе, скажу від усіх. Гляньте уважно на Петра Семеновича. Подивіться, на кого він став похожий. Чи може такий керівник... Довго керувати нами Не може Не потягне І тому я кажу відверто в очі Петру Семеновичу Щоб він сьогодні Зараз У цю мить Поклав перед нами заяву І йшов з роботи Негайно Подивіться, товариші Ще раз на нашого начальника Де ви бачили Щоб справжній керівник мав такий вигляд Ви вже, Петре Семеновичу самі на себе не схожі. В цьому винен не тільки він, дорогі товариші, а й ми з вами. Тому ми сьогодні, хоч і пізно, але кажемо Петре Семеновичу, хочете ви цього чи не хочете, ми вас і питати не будемо. Подавайте заяву і їдьте відпочивати. Набирайтеся сили, здоров'я, енергії. Приклад третій. Цей приклад застосовується переважно на ювілеях, святкових вечірках і навіть дома в Петра Семеновича. Щоправда, тут є одна деталь, яку необхідно обов'язково з'ясувати перед тим, як виголошувати промову. Це немаловажна деталь, як ставиться Петро Семенович до дружини. Якщо чудесно, тоді, як кажуть, з Богом. Початок промови той самий. Дорогі товариші, кажуть, що в гостях та ще й за столом господаря не критикують. Я собі дозволю поширити цю традицію і почати свій тост із критики. Критика, як відомо, робить нас кращими. Чого, до речі, я особисто не можу сказати про Петра Семеновича. Подивіться на нашу незрівнянну Софію Іванівну дружину Петра Семеновича. Хай вона мені вибачить це порівняння, але іншого я зразу підшукати не можу. Гляньте на цей ніжний і сором'язливий рум'янець, що покрив її щічки. Чи не нагадує він вам пелюстки нічної фіалки? Так питається, чому цей феодал і деспот це стосується вас, Петра Семеновичу? Тримає цю квітку, ці задушливі, малогабаритні клітці. Чому? І це тоді, коли у вас є можливість безкоштовно послати Софію Іванівну на Золоті піски, Адріатичного моря або ж у Швейцарію, де для повної гармонії на Альпійських луках не вистачає такого чудесного Едельвейса. Так вип'ємо ж, товариші, за нашу незрівнянну Софію Іванівну Гадаю цих прикладів досить Залежно від обставин Цими прикладами можна спокійно оперувати будь-де І спокійно завойовувати не тільки серце свого керівника А й викликати глибоку симпатію у своїх співробітників Отож, геть оті традиційні вигини спин Солодкі усмішки, ніжні потиски рук І тиради на кшталт Петре Семеновичу, «Та хіба мені Київ потрібен мені, аби під вашим керівництвом попрацювати хоч 3-4 місяці, то це мені більше дасть, ніж 5 років в інституті?» Банально і примітивно. Шукайте товариші нових форм. Будьте гідними синами свого часу. Пам'ятайте, як далеко вперед пішла наша наука і техніка. Не зупиняйтесь на досягнутому і ви. Крокуйте в ногу з життям. Не забувайте, все тече, все міняється. Розділ «Як підкреслити, що ви дружина не рядового товариша?» Скільки тепер розвелося на хаб? Як вони поводяться в ательє, комісійних крамницях, таксі, театрах, кіно, ресторанах, на пляжах і навіть... У ліфтах. Зважаючи на це, мені б хотілося допомогти дружинам, окремих товаришів, бо й справді спробуй нині відрізнити жінку начальника від жінки рядового, якихось епоетів чи особистих ознак досі, на жаль, не вигадали, і жінка робітника часто одягається так само, як жінка кербуда чи лектора атеїста з товариства знання. По декольте чи в спідниці теж не визначиш рангу. Діамантів, перлин, золотих сережок – не так уже й густо на наших жінках. Ви пробували вгадати, дивлячись на вуличний натовп, де йде офіціантка столичного ресторану, де дружина таксиста, який їздить тільки на Бориспіль і возить баб на житній ринок, а де половинка ревізора у спілки. Як ви їх відрізнете, якщо всі три в котикових шубках і замшевих пошитих за останньою модою чобітках? А жінці, в якої чоловік-начальник чи центрфорвард, хоч помирай. Ніхто ж у натовпі цього не знає. На чолі не написано. Ярликів до одежі не чіпляють, ще й грубіянять, як усім іншим. То як же бути цим жінкам? До речі, Якщо говорити чесно, то цю пораду я й пишу на замовлення однієї моєї знайомої. Вона благала. «Любий, напиши, як зробити так, щоб усі довкола знали, що я – жінка центрального нападаючого». «Люба моя», – відповів я, – «це ж зовсім легко. Перед тобою відкривається неймовірна можливість. Якщо і у вас чоловік – футболіст» хокеїст, кінозірка, знаменитий співак, художник, поет, композитор чи просто керівник, то пам'ятайте, для того, щоб підкреслити, що ви дружина нерядового товариша, треба. Вимога перша. Ніколи не ходити по базарах і магазинах, бо самі подумайте, хто повірить, що ви дружина правого крайнього і гасаєте, як і всі, між м'ясомолочними рядами Торгуєтесь в овочевих Сушите в свою красу в чергах Стопчуєте свої ніжки Прямуючи до дитячого садка Чи ательє інтпошиву Третього розряду Інша справа Коли вам набридли бази У світі ж усе приїдається І вас потягло на екзотику Томчіть на базар Але не пішки а на власній чи державній машині. Купуйте троянди, тюльпани, хризантеми, але ні в якому разі не картоплю, квашені огірки, помідори, цибулю, часник і, борони Боже, свиняче сало. Бо інакше, так і знайте, не минути вам отого ядучого. Бач, пава, огубина квацяла Норковий комірець носить, на машині їздить, а цибулі купує. Та була б ти справжня пава, то чи не привіз би тобі чоловік тих овочів додому? Та яка пото жінка великого чоловіка торгувалася б за моркву чи петрушку, доки не сусідка? Мабуть, якась парихмахерша, не інакше, тьфу на тебе. То скажіть, вам це потрібно? Вимога друга. Не відвідуйте звичайних крамниць. Якщо вже щось діставати, то тільки на базі. Хай навіть гірше, але на базі. Вимога третя. Не ходіть у кіно разом з усіма. Слід ходити тільки під час прем'єр, на закриті перегляди та кінофестивалі. Вимога четверта. Придбайте песика, і найміть домогосподарку. Песика нехай на ланцюжку водить ваша домогосподарка. А ви ходіть обічнеї І давайте вказівки. Не смикай за ланцюжок. Що ти його підганяєш? Може він хоче Під берізкою постояти? Зауважувати треба голосно. Щоб перехожі оглядалися, Знизвили плечима І питали Це чия така пані? Бач, Уже сама собачку не виводить. Вимога п'ята. Викликайте чоловікову машину, збираючись до перукаря чи модистки. Або краще, перукаря і модистку привозьте додому. Першого запрошувати в квартиру неодмінно в формі. Білий халат у кишенці-ножиці в руках бігуді, щоб сусіди бачили. Вимога шоста. Якщо машина приїхала без перукаря чи модистки, то дайте машині постояти. Нехай машина стоїть біля вашого під'їзду чи балкону доти, поки сусіди зацікавляться. По кого ця машина приїхала? Якщо у відповідь почуєте, та хто його зна, будинок великий, то чекайте ще. У людей терпець увірветься і хтось підійде до машини, запитає шофера. Це ви пробачте, по кого приїхали. Та по жінку свого начальника. Відповість шофер. Не забудьте про себе назвати водія бовдуром. Що ж це за відповідь? Але не впадайте в розпач. Відчиняйте вікно, чи виходьте на балкон і зверніться до сусідки чи знайомої. Марія Семенівна, будьте ласкаві. Погляньте у двір. Чи не стоїть там машина наша? Волга. Збираюся у будинок мод, а потім ще і їду на прем'єру і того французького фільму, в якому грають Софі Лорен і Уїде Фонес. А може, і на обід до міністра поїду, найкраще до міністра закордонних справ. Я запізнюся, хвилююся, а машини й досі нема. Погляньте, коли ваша ласка. Це ви ось про цю? питає сусідка і показує на Волгу. Що стоїть під самісіньким вашим носом А номери? Які номери? Ну, слава Богу, а я хвилювалася І по хвилі до шофера А от, товаришу, ви від Петра Семеновича? Та хіба ж не пізнаєте? Це ж я, Ванько! Виглядає з кабіни шофер От хамло! Кидаєте півголосом і щезаєте в кімнаті Усю картину зіпсував де тільки той Петро цих дурнів підбирає? Після цього одягайтесь, а підійшовши до машини, подивіться довкола. І якщо помітите десяток других зацікавлених носів, щоб поприлипали до вікон, сідайте величаво в авто. А Ваньку нехай за вами двері зачинить. Вимога сьома. Ні з ким і ніколи не вітайтесь перша. Не поспішайте подавати руки». Хіба що перед вами тренер команди, у якій грає ваш чоловік, чи режисер, що ставить фільм з участю вашого чоловіка-актора. Вимога восьма. Досягається з допомогою дітей. Якщо ви їдете в поїзді чи пливете на теплоході, а може відпочиваєте на Чорноморському узбережжі, і раптом ваша дитина починає пустувати у присутності посторонніх, Кажіть, не поспішаючи, «Вовчик, як тобі не соромно так поводитись? А ну перестань, а то дядя й тьотя ніколи не повірять, що ти син центрального нападаючого з команди «Азовсталь». Або «Вовчик, коли твій татко знімався в кінофільмі «Горе без розуму», то він ніколи не думав, що в нього виросте, Такий синочок пустун. А далі все піде, як у ядерній фізиці. Ланцюг за ланцюжком. І через секунду-другу дядя знатиме, з ким має справу. А що робити? Наш вік такий. Ніхто тепер не визначає по епоетах ярвиків не чіпляють, а на лобі не написано. Доводиться проявляти самотужки свої здібності. Розділ «Як позичати гроші». Способів є дуже багато. Найвідоміший – це той, коли приходите до свого знайомого чи знайомої і питаєте «Ти б не міг, не могла позичити мені до 16 го числа, цей день, очевидно, у вас зарплата. Стільки-то карбованців, а то кінці з кінцями не зводимо. Це примітивний і архаїчний спосіб. На таке запитання ваш знайомий відповість» а я оце якраз до тебе з цим самим збирався. Ти не повіриш, але в нас в самих ні копійки. Ви, як він сказав, і справді не повірили. Після цих слів у нас відпало будь-яке бажання позичати гроші. Коли б у житті ви були менш делікатні, то, запевняю вас, сьогодні ви були б набагато щасливіші. Більше того, і дружину мали б приблизно таку, якщо не краще, ніж у вашого знайомого. У чому ж суть? А ось у чому. Коли б ви були менш делікатним і схопивши чималенького гарбуза від першого свого кохання, не панікуючи, митнулися б до другого, від другого до третього, і так до нескінченності, доти поки знайшли б, що шукали. Ви ж цього не зробили і почали очікувати». Між нами кажучи, те, хто й досі чогось очікує. А поки ще їх називають старими холостяками або ж дівами. Та мова не про це. Нас цікавить, як позичити в сусіда чи знайомого гроші. Що вам треба, аби переконатися, чи в сусіда є гроші? Для цього необхідно дізнатися, чим живе сусід і що його цікавить. Скажімо, автомобіль – легковий, меблі – імпортні, холодильник – Дніпро, кофточка – італійська, светер – бельгійський, модельні туфлі – чеські і типу того. Отож, саме про це і розкажіть йому. Мовляв, один з добре знайомий оцими днями запропонував дещо з цих названих речей, але так ніби між іншим. Якщо ж сусіда все це має, то тоді називайте китайський термос або ж риську спідолу. Далі переходьте на будь-яку іншу тему. Розповідайте про кінозірок Голлівуду чи аборигенів Австралії, про пальми Сахари чи про те, як освічуються в коханні тубільці з острова Фіджі. Врешті-решт, тема в даному разі не має абсолютно ніякого значення – Розмовляйте про що завгодно. А коли помітите, що ваш сусід, знайомий, почне вас збивати з курсу, тобто намагатиметься повернути вашу розмову до меблів чи холодильника, будьте певні, сусіда гроші є. Це перша ознака. Друга, коли ви відійшли від теми про життя бушманів і почали про китайський термос, сусід неодмінно скаже – так невже ти не міг позичити ніде грошей, щоб купити? Називає те, що йому найбільше цікаво. Це ж такий дефіцит. Звичайно, міг би. Це вже ви. А де? Хіба в тебе мало знайомих? Знайомі то є, але хто сьогодні грошей позичить? Якщо вже до цього дійшло, то вважайте, що сусідові гроші в вашій кишені. Ну, хоча б я. А перегодом «Скажи, а в нього там ще однієї, є. приміром, норки для шапки, дістати не можна?» Пообіцяйте, але не відразу. Скажіть, що треба про це в нього довідатися. Потім беріть гроші і з гарним настроєм кваптеся. Ну, куди? Це вже ваша особиста справа. Може статися й так, що ви вже колись мали необережність просити в сусіда знайомого гроші, а він, як тепер йому здається, мав необережність вам відмовити. Якщо таке з вами трапилося, то в такому випадку нагадайте, що у вас є дядько чи жінчин брат, який працює на універсальній базі і може дістати навіть бивні мамонта. Вважайте, що без грошей додому ви не повернетеся. Хто з ваших знайомих після цього захоче розірвати дружбу з вами? Хто? Скажіть! У нас, правда, грошей немає, але для такої справи можемо позичити. У нас тут теж один знайомий є. Правда, він не на універсальній базі працює, але гроші в нього вводяться. І лише потому. Чи не міг би ти прийти завтра ж? Тільки зразу скажи, будь ласка». Скільки брати, щоб двічі не бігати? Оце коротенько про те, як позичати гроші. А от про те, як їх відібрати і не нажити собі ворога, пошукайте порад в іншого автора. Мені про це писати якось не з руки. Розділ «Як розгадувати кросворди». Одна половина людства вважає, що розв'язувати чи розгадувати кросворди – це лузення гарбузового насіння. А друга соняшникового. Думки світові розділилися. Мій сусіда в цій справі виняток. Він вважає, що кросворди тренування мізків, і це, як по сучасному, його хобі. Від того хобі на сходором ходить весь дім, ніхто вдома довго не засиджується, всі тікають у вихідні, чи то до річки, чи то до лісу. Сусіда сидить дома. Розв'язує кросворди. За професією і дипломом він технік по штучному заплідненню. Що він робить у Києві – не знаю. Бачив, розгадує кросворди і передплачує масу спецжурналів та газет, зірку, юний ленінець та піонерську правду. Передплачував би і літературну Україну, та вона, сусід каже, не вміщує кросвордів. Та оцей сусід за два вихідних не вдарить ні козла, ні сяде за кінг, ненавидить шахи і терпіти не може шашки. Все тренує мозок. Буває вискочу на балкон, дихнути свіжим повітрям, чи визначити по димових шлейфах, що йдуть від труб тец, яка нині погода стоятиме. Якщо шлейфи піднімаються різко вгору і чорні, значить буде сонячно. Якщо клобачаться, сповивають будинки, і на колір руді буде дощ. Так от, не встигну визначити погоди, як із сусіднього балкона. Балкони наші, до речі, теж поруч. «Доброго ранку вам!» «Доброго ранку!» – відповідаю. «Довгенько спите?» «Не хотів вас будити, а ви мені так були потрібні!» «Щось трапилось?» «Нічого особуєвого дякую!» Ваша дружина виручила. Цікаво. А як на вашу думку, яка буває заразна хвороба? Сухоти. Ні, не підходить. Чотири літери. Гриб. От спасибі, точно. Ви щезаєте в кімнаті. Вже почалося, кажете дружині. Почав кросворти розгадувати. Давай швиденько снідати, забирай малих і в зоопарк. Мене зачиняй, бо працювати треба. Не встигли фразу закінчити, коли дзвінок. Прошу пробачення, але не те. Перша літера «Я», остання «Р». Ящур. От спасибі. Кажуть, ви за професію інженер сільськогосподарських машин. Ні, я історик. От чудесно, тоді ви повинні знати місце битви Богдана Хмельницького – з поляками Жовті води Довга Дайте коротшу назву Полявці Ні, п'ять літр Батіг Що? Батіг, кажу Як Батіг? Дуже просто Місце битви Богдана Хмельницького під Батогом Батіг – це назва поселення Нині його перейменували на село Веселе А, ага. от спасибі а не скажете, хто в нашому будинку золотехнік? Офіціант. Хто? Наш офіціант із ресторану «Млин». Ага, так він золотехнік. Цікаво. Побіжу до нього. Через хвилину-другу. Пробачте, питання з історії. Домашні птиці, що врятували Рим. Гуси. Невже? Точно? Лягає. Цікаво, чи немає у нас в будинку перукаря у 21-й квартирі, колишній агроном? Невже? От порадували. Сусіда мчить на п'ятий поверх. Вихідний почався. Ви поспішаєте в ванну, почистите зуби. Раптом стук у двері. Пробачте, питання по вашій лінії. Назва кладовища. На якому поховано українського композитора степового? Байкове, гукаєте ви, от, спасибі. Ну, ви як я, а той зоотехнік, ні в зуб ногою. Питаю його: свійська тварина, самець, чотири літери, не знає. Кнур, підказує син, ти диви, точно вгадав. Ну синок. «Цікаво, чи немає у нашому будинку літератора?» «Є колишній аптекар. Тепер вірші пише». «Правда? Ну ви мене вбили. Я побіг». «Ви сіли до столу. Дружина подала сніданок». «Пробачте, ви нікуди не поспішаєте?» «Ні, а що? От чудесно. Значить, попрацюємо разом». Аптекар не відчинив. «Порося». «Цікаво, чи є в нашому будинку артист?» «Тут питаннячко. Назва з трьох літер. Точніше, прізвище. Видатний український актор. Не вже був такий. Із трьох літер. «Юра», – кажу я. «Та ні, тут прізвище. Який вам Юра?» «Юра», – повторюю, «Гнат Юра». «Правда? Точно, збігається». От здорово, Юра, ну і прізвище. Ніколи б не подумав. Є ще коротше. Не може бути яке. Ле. А це хто такий? Письменник Іван Ле. Автор роману Міжгір'я. Сам написав? Цікаво. Давайте запишу. Може згодиться? Корабельний кухар. На ки починається, і ки кінчається. Кок. Ну, точно, місто, де навчався ломоносов. Чотири літери. Київ. Як? У Києві ломоносов? Точно, на Йо починається на викінчається. Те диви, хто у нас педагог? Продавець газ води. Із другого парадного? Еге ж, ну, спасибі, я побіг. Ви ж нікуди не виходьте, в мене ще є журнальчик. Я взявся за склянку з холодним чаєм. Пробачте, педагога нема. Може, ви скажете, як звати батька Віри Павлівни з роману Чернишевського Що ділать? Паво, у мене новий кросворд із огонька. Тут по-російськи. Павіл, ну й пам'ять у вас. Точно перше пи остання ли. Побіг до зоотехніка. Смачного вам. Жінко, підігрій чай, будь ласка. Коли. Пробачте, але зоотехнік свиня, не відчинив, хоч я чув, як він ходить по кімнаті і чавкає. Ну й люди тепер пішли. В мене двері не зачиняються, а тут люди не пустити на поріг, не допомогти. Питаннячко, розплюнути, домашнє животное. «Корова». «Точно. Ну, спасибі. Виручили. А я вже розхвилювався. Вік не забуду. Ви найпрекрасніша людина. Смачного вам. Я побіг. Скажіть, у нашому під'їзді ботаніка немає? Сусід над вами». «Невже. Він же пиво продає коло стадіону. Кінчав сільськогосподарську академію». З вищою освітою, значить, недарма у вихідні дні при кроватці ходить. Я побіг, коли дзвінок, це знову я, свійська тварина, осел, ну, спасибі, ні, не підходить. Ішак, баран, вигукуєте ви, поспішно натягуючи штани. Ну, спасибі, ні, не те, наси, починається, не я кінчається. Свинья, пробачте, у мене вже український кросворд, із журналу Знання та праця, значить, свиня. Точно, ну, спасибі, як я одразу не здогадався. Найзручніший вид міського транспорту на ти починається, на і кінчається п'ять літр. Нарешті сусіда мене доконав, цього я й досі розгадати не можу. Весь дім на ноги підняли від зоотехніка до офіціанта Але хоч убийте, ніхто не знає Кліточки в сусіда так і не заповнені Це був перший кросворд, якого сусіда не розв'язав Я йому співчуваю По скрипту Сьогодні випадково дізнався Найзручніший вид міського транспорту виявляється таксі І як я зразу не здогадався Ох і зрадіє сусід. Розділ «Як стати рабом». Той, хто прочитає оцей заголовок, напевне скаже, а кому це потрібно? Та й чи існують в наш час раби? Виявляється, існують. Більша половина людства переконаний. Сучасні раби. Сучасний раб від колишнього, минулого, відрізняється тим, що він стає рабом на відмінну від фараонівського раба, добровільно. Причому робиться з радістю, за власним бажанням, виявляючи максимум зусиль та енергії. Сучасний раб використовує весь свій досвід, свої знайомства, протекції і ніколи не заспокоюється, яким би не було його самозакабелення. Ще енергійніше він тягтиме в полон рабства Свою дружину, якщо вона не втягне в цю справу його, як це сталося з півнявим та про це нижче дітей, знайомих і себе. Якщо перші раби ще рятувалися якимось чином, корабель зіткнувся з айсбергом, раби висадились на острів, заснували плем'я баоба чи чао чао і почали множитися. Якщо, безперечно, з ними висадилася на острів хоч одна жінка. Пірати відбили галеру з рабовласників, раби стали піратами, вільними, як летючий голландець. Патрицій, змилостивившись, дав волю рабові як найкращому гладіатору. Той утік, організовував таких як сам і став Спартаком. Колишній раб був оточений, наче нібом, ореолом романтики. Життя його вщерть було переповнене пригодами – Екзотикою І усілякими несподіванками Сучасний раб цього не хоче Коли б йому запропонували волю Він образився б А я що? Гірший за вас? Чому я не можу жити так, як ви? Рабство він називає життям І якщо готовий себе принести в жертву То лише в ім'я рабства Так модно Отакий От сучасний раб Сучасний раб класифікується і поділяється на такі групи: раб побуту, переважно колекціонує килими, раб звички, о затяті курці, раб пристрасті, запеклі футбольні болевальники, картярі тощо. Раб домашній, приручений, у жінки під каблуком чи коло підниці. Раб моди, носить сомбреро і штани із защіпками. Раб – низькопоклонник. Вештається під готелем інтурист та Дніпро. Нарешті – раб мимоволі. На останній групі ми і зупинимося. Вона найхарактерніша, найтиповіша. Зрештою, раби всіх інших груп починали саме з цієї групи. Так от, як стати рабом? Перш за все потрібні гроші. Тільки гроші можуть зробити вас рабом. Наведу приклад. Зі свого життя. У мого сусіда Півнява завелися гроші. Він негайно десь, де саме мені неважко сказати, купив холодильник Дніпро-2. Ти бач, сказала того ж дня мені жінка, в Півнява є холодильник, а в тебе авоська на вікні висить. Я зняв за ще книжки гроші і придбав холодильник в Дніпро три. Сьогодні півня дістав собі польську кухню, якось проінформувала мене дружина. Нам треба купити румунську. Румунська краща за польську. Дістав. Теж не скажу де і як. У півнівих уже є угорський гарнітур. Купимо собі німецький. Була тільки що в півнівих, які в них килими. Ти б тільки глянув, упадеш, очі вбираються по 187 карбованців за штуку. Сама ціну бачила. Візьмемо за 213, запалився я. Ярлики збережеш і ти. Ти бачив, якось по обіді заговорила жінка, в їхнього Зігріда цього йолупа, транзистор веф 10. Я знаю, в кого дістати ВФ-12. Чуєш, що діється за стіною? Крутять платівки. Придбали радіолу Естонія М3. Я завтра виконячу М4. Півні ви купили Електрон-1. Ну й телевізор. Назва написана золотими літерами. Купимо Електрон-2. Але чому ми завжди тягнемося, у них у хвості. Чому ти не візьмеш ініціативу в свої руки? Ти ж Орел, а не обскубаний півнів. Орел, це моє прізвище, півнів сусіда. Ви берете ініціативу в свої руки, але щиро раджу не робити цього. Програєте. Не дурний сказав послухай жінку і зроби навпаки. Проілюструю Ви купуєте запорожця півняв москвича. Розфарбовуєте стіни квартири кипарисами, півнів малює робінзонів Ви весь час у програші Послухав тебе, взяв ініціативу в свої руки І що ж це виходить? Сердитесь ви Я купив чернігівське піаніно, а півнів – крижопільське Нема дурних, хай перший купує півнів Деякий час ви чекаєте, а час – гроші й мудрість Півнів набирається розуму, повідомляє дружина. На фабриці Боженка замовив стелажі. Купимо румунські полички. Півнів дуже грамотний став, розповідає жінка. Тюльку на житньому ринку продає, а книги купує. У яскраво-зелених палітурках. А вчора припер світло-бурячкові. Мені обіцяли світло-малинові. У Півніва нижня полиця синя, як небо. У нас буде зелена, як море, з медузами. Несподівано для вас Півнів повів прямо-таки собачу лінію, перейшов на псів. Купив Західно-Сибірську лайку, я степового хорта, він російського гончака, я естонського, він англійського крапчастого сеттера. «Я ірландського, червоного», «Він пойнтера, я спаніеля», «Він фокстер'єра гладкошерстого», «Я фокстер'єра жорсткошерстого» і так далі. Собача боротьба відбувається, запам'ятайте це, по двох лініях, або по лінії, в кого буде найменший пес, або по лінії, в кого найбільший. Півнів це знав і повернув круто на 180 градусів. «Придбав таксу. Я – українську вівчарку. Він – добермана Пінчера. Я – сен Бернара. Раптом він перестрибнув на кімнатно-декоративні. Купив тер'єра. Я – боонку. Півнів закукурікав. Діватись було нікуди. Я святкував перемогу. Та несподівано Півнів приніс єнотовидного пса. Тепер звитяжив я». Десь добрий місяць усі любителі псів, кращі собаківники міста, були у нього в гостях. Двері не зачинялися. Я не витримав і купив молодого шакала. Півнів аж пожовтів від звості. Незабаром він придбав мангусту, схрещену собакою Дінго, ядикобраза, схрещеного страусом ему, півня видру, схрещену з макак резусом. Я тхора, схрещена з макак лапундером. Він – пав'яна Сфінкса, схрещеного з голопалим геконом. Я – Росомаху, схрещену з шипшиною. Здавалося, Півнєв здався. Минув добрий місяць. Півнєв десь щез. Не знаю, кудись їздив, де гасав. Але, на моє щастя, він врізався в граба. В дуба можна. Так чому не можна в граба чи вільху? Зробив із москвича тульську трирядку. Але зате десь дістав австралійського качконоса, схрещено з нашим їжаком. Свято моє закінчилося, подумав я. Та на мою радість той гібрид у півніва здох. Мені стало легше. У півніва почались неприємності. Його почала турбувати міліція і небезпідставно. Виявляється, того качконоса він украв у зоопарку та тікав так, що розбив машину. Качконос був перший, що народився у неволі. Словом, півніву обійшовся качконіс у польську кухню, угорський гарнітур, радіолу «Естонія М3», телевізор «Електрон-1», «ВФ-10», Кили ми по 187 карбованців за штуку та віденські крісла. Я їх досі ніде й не дістав, хіба що вкрав би в музеї. Груди мої розпирала радість. Тепер я раб поза конкуренцією. Ніхто в домі не може зі мною зрівнятися. Хіба роговий із 17-ї квартири? Та куди йому? Гроші є, а характер? Із таким характером купувати канарок на подолі. Ви цікавитесь, як стати рабом, як бачите ніякої мудрості. У наш час рабом може стати кожен, якщо є гроші і бажання. Рабство забезпечене на все життя. Розділ «Як стати дикуном. Ми вже знаємо, як стати рабом, як зісти шефа, і, мабуть, наша розповідь буде неповною, коли ми не скажемо, як стати декуном. Але перш ніж відповісти на це запитання, слід запитати й вас. А яким би ви хотіли стати декуном? Декуни є різні. Морські, ті, що коло моря, прісні, це ті, що коло річок, озер, водоймищ. Оце два так званих основних види декунів. Ці два види діляться на кілька різновидів. Декуни на своїх колесах, своєю автомашиною-човном, декуни на чужих колесах, машиною приятеля чи сусіда, а також з допомогою проміських поїздів, автобусів, попутних автомашин, тепловозів, човнів. Декуни мотоциклетні, з коляскою та без коляски. Це переважно молодий різновид, який їздить здебільшого сам, з вітерцем. А також із груною і гітарою, що тиліпаються трохи нижче спини. Куди цей різновидь їздить і про що, не встановлено. Встановлено одне – їздить. Їдете й ви, але не так, як, скажімо, оцей, що з грунею. Ви їдете зі своєю законною грунею – Марусею, Ніною, Галею, Танею, чи на кого ви там багаті – і зі своїм пуп'янком. «Так куди в цьому році?» – цікавиться сусіда, який має свої колеса. «Та хто зна?» «Так, може, з нами? В Борову?» «А що в тій Боровій?» – перепитуєте так, ніби ви й не дуже туди хочете. «Та ви що? Не чули про Борову?» «Та там знаєте, яке водоймище?» «А бір, знаєте, який?» «Сосновий!» «Та там, що літа вся Харківська, Луганська...» І Донецька області разом узяті. Усі на Боровій. Та чого ото ми туди понесемо свої голови? Там, мабуть, і сісти ніде. Та ви що? Місця вистачить. Ви знаєте, що таке Борова? Одне слово – знаєте. Отож, не гайте часу і в Борову. дикуном, На чужих колесах. Бо, як каже Ігор Константинович, наш приятель з власними колесами. Кращого відпочинку, ніж у боровій, на світі не знайдете. Їдете в борову. Дикуном, Найкраще відпустку проводити дикуном. Тут вам ніякої експлуатації людини-людиною. Тут вам ні боротьби за кращий стіл, ні за місце, де сісти, приміром, на веранді, ні лайки з офіціантами, чи з шеф-кухарем, чи з іншим, Обслуговуючим персоналом тут тільки ви і природа, природа, й ви та й щоб стати дикуном, не так уже багато потрібно, потрібні колеса, колеса знайшлися не у вас, так у Ігоря Костянтиновича. Отож, найкращу відпустку проводити дикуном. Не вірите, поїдьте, переконайтесь, але щоб не повторити наших торішніх помилок. Потрібно взяти з собою все необхідне. Для цього, заздалегідь, складається список. Список слід складати самому, або ще краще з Ігорем Костянтиновичем. До списку входять намети, брезент, цибуля, огірки, помідори, м'ясні консерви, купальники, яйця, яблука, макарони, ракетки для бадмінтона, сало. Спеції, матраци, борошно, ковбаса, набір для бриття, леза, мильний порошок, виделки, ложки, алюмінієві миски, масло, кава, каструлі, випивка. Тут деталі не обов'язково. Казанок, тринога, постіль. Закреслюйте і ставте карти. Рушники, аптечка, взуття, капуста, цукерки. Крупа, баночка гасу і хоч одна стопка. Список склали. Тепер можна і у жінок запитати. «Ну, що ще брати?» «Кажіть, щоб потім не було того. «А ми знаємо, що ви там писали?» «Те, що писали, ми знаємо. Ви кажіть, що ви писати будете?» «Ну, купальники, є, кричите ви, не це головне». «Ну, щось тепле». Взяли дві пляшки. Та ні, вкритися чимось теплим. Он, спекота яка, а вам теплого. Може, кожуха? Сердитесь ви. Отже, все? Все. Поїхали. Ідете до машини. Ви попереду, жінки позад вас, із різним причандаллям. Ополоник, сковорідка, ковдра. Ще щось. Без цього вони не можуть. Такими вже їх створила природа. А ці теплі ковдри куди ж? Цікавитесь ви. Та ж із собою. Та ви що? Літо ж, липень місяць, жара. А вони одна з другою по теплій ковдрі. Та ви що? Ковдри залишаєте дома. Жінкам раптом хочеться залишитися теж. З собою залишити і пуп'янків. Славика, ринку. Жінки такі. Їх ніколи не зрозумієш Але тут оте владне Та ви що? Усі похнюплені Їдуть Куди? На борову дикунами. Музику? Давай музику! Весело вигукує Ігор Костянтинович А транзистор взяли? Усі мовчать Ну я так і знав Куди ж ви збиралися? Це Ігор Костянтинович «Казав же!» Дикуни мовчать. «Ну, гаразд, тоді хоч співайте, тільки веселої. «Ну!» Тут наступає пауза. весело не йде!» «Цікаво! А ви хоч картоплю взяли?» Мовчать. «Ну, я так і знав!» «А хліб хоч взяли?» «Ну, гаразд, це там у борові дістанемо, або ж по дорозі...» А цукор взяли? Мовчанка Та нічого Заспокійливо це вже ви Там візьмемо А матраци взяли? Нічого Підстелимо сіна Приїхали в Борову Перш за все треба вибрати де спати Хоч тут і Харківська І Луганська І частина Донецької області Але стати ще є де «Ти побачиш, що коїться в суботу і у неділю», – каже Ігор Костянтинович, – «ви хоч швидше місце шукайте». Місце слід шукати далі від людей. Чим менше людей, тим цікавіше, тим приємніше. Місце шукають дівчата. В Вдекунів, як казав поет, всі возрасти дівчата. Тут вам у вже ніяких жінок – Марусь, мам, тут тільки дівчата». Дівчата шукають місце. Ви розбираєте намети, вирізаєте колушки. Нарешті дівчата знайшли місце. Так оце таке місце, цікавитесь ви? Та ви що? Над самою дорогою. Вся пилюка від транспорту буде в наметах. Так може оце? Уже менш сміливо пропонують дівчата. Та ви що? Тут так пектиме, що вдень у наметі не всидиш і не влежеш. Утінь. Утінь треба. Так може отут? А вночі? Ви знаєте, що робитиметься вночі? Бризки з озера прямо в намет залітатимуть. А якщо шторм? На боровій шторм? Ти щось. А ти? Хіба ти забула? Сергій Іваріонович розповідав, який штормяга минулого літа на боровій розігрався. Дев'ять балів. Та це ж вони були в Прибалтиці. Ну добре, багато не балакай. Краще місце шукай. Он вечеріє, а ми ще намет не поставили. Місце вибирає Ігор Костянтинович. Досвідчений дикун. Знайшов. Кращого місця на всій боровій, як запевняє він, не знайдеш. Минулого року стояли. Ти хоч не бренькай. Це вже жінка Ігоря Костянтиновича. Не я, хлопці, стояли. Вечоріє, є. Борова, як каже ваш пуп'янок, сердиться. Мабуть, дощ буде. Хто його зна? Хмариться. Ви б ото, дівчата, замість деревенів розпалювали б, а ми тим часом намети поставимо. Уже липень, день коротше є. Дівчата збирають хмиз. Пуп'янки носять селому, а ви забиваєте колушки. Сіна б сюди постелити, лугового, з медами, тмином, медовою кашкою. Це вже ви. Мдак, пс, нема краще, ніж сіно. Пахне як, як дівочий поцілунок у липневу ніч. Намети зіп'ялися. Хлопці, це до вас. А де сірники? Вона мене питає, де сірники. Чуєш, вона мене питає, де сірники. А що ж ти робила? На гульки їхала. А я звідки знаю, де сірники. То ви ж збиралися. Список складали. Захищається розкріпачена жінка. А де ти була? Допитує сучасний феодал. Де ти була, я тебе питаю. Ми ж вас попереджали. Дівчата, беріть, чого не взяли. А ви? Пауза, тиша. Поверхові ті дерев вітерець пробіг, опустився в озеро, умився і знову тиша. То чого ж стоїте? Ганніть до сусідів. А де ж ті сусіди? подає голос і ваша половинка. Ви ж нас завезли. Жінко, подайте голос і ви, вибирай слова. Ти ж не в лісі і не на острові. Не хочеш бігати? паличку об паличку три. Цігани он без сірників їздять і нічого, обходяться. Ще й до села не затягнеш. Це вже Ігор Костянтинович. Мда, свобода – велике діло. А тобі – це до жінки. Даєш ту свободу, а ти ще розпотякуєш. А ну марш, посірники, бо їстимеш, мабуть, м'ясну тушонку. Тушонку їли всі. Нічого. Завтра субота. Може, хтось підскочить? Це за вечерею. Може, хтось із земляків з'явиться? Хтось сюди з'явиться? На цілий місяць? Лягаєте. Настає ніч. Тихо-тихо. Ніби отоборова її вихлюпує. Хлюп раз. Темно. Хлюп удруге, Ще темніше. А потім... Починає вихлюпувати із себе зорі, і за кожним вихлюпом їх усе більше і більше. Ох і день завтра буде, бас Ігоря Костянтиновича, якщо дощ не впіріщить, тенор його дівчини. Тиша, ви мовчите, прислухаєтесь. Музику, ех музику б, зітхає Ігор Костянтинович. Треба було не так близько один біля одного немети ставити. Вихлюпує слова Борова. Засинаєте і раптом лязь, лязь, а потім знову лязь, лязь. Прислухаєтесь. Невже ото? Думаєте, Ігор Костянтинович тиховається. А я ж казала, та хіба ти послухаєш? Це вже дівчина Ігора Костянтиновича. «А ти що? Вся пилюка в наметі буде! Хто над озером ставить? Штормяга!» Цитує. «Так зате ти поставив, на мурашнику намет поставив. Треба ж голову мати! Мовчи хоч ти, бо й тебе!» Ви засинаєте, а Ігор Костянтинович до ранку все ляскає, мурахи б'є. «Так минає перша, дика, Неорганізована ніч. Вранці бадьоро, так, що зуб на зуб не попадає. Ну, як? Ги хорошо. А вам як? Ги хорошо. Вранці всі починають заїкатись. Фіззарядочка, дівчата, фіззарядочка. Побігайте коло намету, стане хорошо. Казала: "Берімо теплі ковдри. Це вже ваша Казала, казала Це вже ви Машина тобі трамвай? Трамвай питаю Встає над боровою світанок І з сонцем З холодним ранковим вітерцем Бронзовіють сосни Ех, чайкуб гаряченького Це Ігор Костянтинович То хто, дівчата, збігає посирники? Може, жеребок кинемо? Жеребок випав на вас. «Біжите!» «І лаврового листячка!» «Лаврового листячка не забудь!» Кричать вам у слід. «І хоч пучку солі!» Через пів години повертаєтесь. А може і раніше, хвилин через п'ятнадцять. Сірники міняють тільки на горівку. Та вони що? А гроші пропонував? Пропонував. А вони що? Кажуть, тут гроші не йдуть. Натуральне господарство. Тут усе на обмін. І сірники, і лавровий лист, і сіль, і риба. Все на горівку. Та вони що? А ми як? Совість треба мати. Сірники нарешті дістали. Як? Хто й зна. Краще не згадувати. Зварили юшку. Без лаврового листя. З димом. Зварили чай, випили, без цукру, шлунку тепло, на серці тепло. То що? Може в дурня? А може щось почитати? Це хтось із дівчат. Та ви що? Ми ж дикуни, чи хто? Дикуни. Краще в дурня, два на два. А зарубки після кожного дурня найліпше робити на дубі. Бажано з південного боку. З північного мох росте. Отож, як бачите, нема нічого кращого, як на відпочинок їхати дикуном. Основне – заздалегідь список скласти, а решту на місці виміняєте.